Capitolul 6. Și am văzut când mielul a deschis pe cea dintre ei din cele șapte peceți și am auzit pe una din cele patru ființe zicând cu glas ca de tunet, vino și vezi. Și m-am uitat și iată un cal alb și cel care ședea pe el avea un arc și ei s-a dat lui cu nună, și a pornit ca un biruitor ca să biruiască. Și când a deschis pecetea a doua, am auzit zicând pe a doua ființă, vino și vezi. Și a ieșit al cal roșu ca focul și celui ce ședea pe el i s-a dat să ia și de pe pământ ca oamenii să se înjunghi între ei și o sabie mare i s-a dat. Și când a deschis pe cetea a treia, am auzit pe a treia ființă zicând, vino și vezi, și m-am uitat și iată un cal negru și cel care ședea pe el avea un cântar în mâna lui și am auzit în mijlocul celor patru ființe ca un glas care zicea, Măsura de grâu un dinar și trei măsuri de orz un dinar, dar de un dălem și de vin să nu te atingi. Și când a deschis pe cetea patra, am auzit glasul ființei a patra zicând, vino și vezi, și m-am uitat și iată un cal galben vânăt și numele celui ce ședea pe el era moartea, și iadul se ținea după el și li s-a dat lor putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabie și cu foamete și cu moarte și cu fiarele de pe pământ. Și când a deschis pecetea a 5, am văzut sub gerfelnic, sufletele celor înjunghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia pe care au dat-o, și strigau cu glas mare și ziceau, Până când, stăpâne sfinte și adevărate, nu vei judeca și nu vei răzbuna sângele nostru față de cei ce locuiesc pe pământ, și fiecăruia dintre ei s-a dat câte un veșmânt alb și li s-a spus ca să stea în încă puțină vreme, până când vor împlini numărul și cei împreună slujitori cu ei și fraților, cei ce aveau să fie omorâți ca și ei. Și m-am uitat când a deschis pecetea șasea și s-a făcut cu tremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr și luna întreagă s-a făcut ca sângele, și stelele cerului au căzut pe pământ, precum smochinul șleapă de smochinele sale verzi, când este zguduit de vijelie, iar cerul s-a dat în lături ca o carte de piele, pe care o faci și toți munții și toate insulele s-au mișcat din locurile lor, și împărații pământului și domnii și căpetenii le oștilor, și bogații și cei puterni și toți robii și toți lobozii s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților, strigând munților și stâncilor cădeți peste noi și ne ascundeți pe noi de fața celui ce șade pe tron și de mânia mielului, că a venit ziua cea mare a mâniei lor și cine are putere ca să stea pe loc?